Я нічого не скажу. Просто тихо піду. Цей вечір спогадів не для мене. А втім, про мене й не згадають, і це найвтішніше. Хіба що перевірять, чи не вкрав чого. Коли переконаються, що таки не вкрав, забудуть. Ну, може, згадають як анекдот. Я вимкнув воду, акуратно витер скішним білим рушником руки і відчинив двері. Серафима Михайлівна стояла в коридорі і дивилась на мене. «Боялися, що втечу?» – спитав я саркастично. «Мені здалося, вам погано. Просто без фальшивої ноти в голосі відповіла вона». Пригасла було зліть, спалахнула знову. «Будь ласка», – сказав я, – «чисто». «Навіщо ви так?» Вона лагідно торкнулася мого рукава. «Вибачте, коли образила. Ходімо пити чай». «Спасибі», – подякував я. «Але мені непогано». «Правда і недобре», – але це вже інша пісня. А приспів у пісні такий: Живу я в цьому місті, у Луцьку. Вона не здивувалась і не обурилась, тільки обличчя стало наче втомленішим. Я здогадувалась про це, мовила ще тихіше. Здогадувалися? Витріщив я очі. А вже ж. Але чому? Щось опустилося в мені донизу і здається, я сам був готовий От-от опуститись кудись вниз, провалитися крізь підлогу. Коли я скажу, що в мене просто більше життєвого досвіду, ви сприймете це як повчання. У її втомлений голос просочилася гіркота. Вона повернулась і пішла до кімнати. Я скорився. По суті, в мене навіть не було вибору. Мусив з тим товариством, що послала доля. Ми сиділи і пили чай. Розмовляли про майбутню осінь. Якщо вірити прогнозам, вона мала бути теплою. Принаймні, так кажуть прикмети. Далі Варвара Миколаївна розповіла про своїх знайомих, яким дісталась картина відомого художника. Він, виявляється, заповів цю картину, написану в ранній молодості, їм. «Був бідолаха, закоханий у дівчину, котра тепер сама Тричі бабуся». Я слухав і раптом помітив, як моя ліва рука – Правою тримав чашку із захололим чаєм. Повільно, але невмолимо, ніби сама по собі, посувається до альбому з фотографіями, якого півгодини тому гортала Варвара Миколаївна. Я спинив руку і подумав, що досить любо і смахотливо було б попросити цю фотографію, якої я навіть не бачив, на згадку. Цікаво, чи відмовила б прониклива Серафима Михайлівна. Та ще, якби попросив при її гості-подружці». А проте я розумів, що не зроблю цього. Натомість сьорбнув ледь теплого чаю і сховав ліву руку під стіл. І тут я зауважив, що вони обидві дивляться на мене. Пробачте, ви про щось питали? Прокинувся я від притишених голосів. Учора не міг довго заснути. З-за вікна крізь щілину шторі пробивалося світло вуличного ліхтаря. Моя рука не дотяглася до нього. Тоді я заплющив очі, хоч і знав, що це даремно. Ще до того, як лягти в цю свіжу, ледь хростку постіль, я знав, що не зможу довго заснути. За столом я вдавав із себе змученого, напівсонного, особливо, коли ми лишилися із Серафимою Михайлівною вдвох. Насправді ж я боявся, що вона почне таки розпитувати. Боявся, що не зможу тоді відповісти. Не зможу лишитися, гурюкну дверима або що вона не спитала. Зате вже розповіла про давню осінь коли дівчинкою втрапила до Лучиська, розшукуючи свого сусіда. Він обіцяв забрати її до себе і не забрав. Не показувався в їхньому містечку довго, цілих два роки. А їй навіть не могло спасти на думку, що той, кого так окохала, просто обдурив. А вона думала про інше. З ним щось трапилось, йому погано, йому загрожує щось недобре. Вона малювала картини, одна страшніша іншої. Сама ж і вірила в ці картини, як і вірила в те, що тільки вона одна може його врятувати. Його звали Василем. І він забув про неї, як тільки приїхав до свого міста. Але про це довідалась потім, коли вже на схилі літ він признався їй у цьому своєму гріхові. Тоді ж, зустрівши її, сімнадцятилітню дівчинку у сквері, він зовсім не здивувався, лише сказав, «Ага, це ти?» «А Толик?» – спитав я. «Толик?» – перепитала Серафима Михайлівна, здивовано дивлячись на мене. «Толик приїхав уже шукати мене і теж лишився у Лучеську. Ще тоді, за столом, я намагався збагнути, навіщо мені розповідають усе це? Якась же прихована мета була в цій розповіді? Я згадую тепер цю історію. Я шукав прихованого мету, невже тому, щоб виправдатись, щоб зрадіти якби її знайшов. Ці бабці були з іншого світу, незрозумілого мені. Спогади я розумів, але ніяк не міг відчути, не міг збагнути, що ж стоїть за ними, коли вони, мовби навмисне викладали їх переді мною, зовсім незнайомим чоловіком з іншого покоління, ба з іншої епохи. А може, я теж був їм потрібний саме для цього вечора? Несподівана думка вразила простотою і водночас якоюсь абсурдністю. «А якби я не трапився їм?» «Ні, не могли ж вони запросити собі для спогадів іншого незнайомця?» «А чому мені?» – думаю собі. І ця думка мене несподівано тішає. Я раптом пригадую свою вчорашню вечірню зустріч. «Хто ж був той чоловік? Хто?» «Брат? Якийсь чудний жарт?» «Ми ще зустрінемося, брате. Почув я голос чоловіка, що виглядав з машини. Дідько його візьми. Він таки схожий на мене. Схожий. Чи мені здалося при світлі вечірніх ліхтарів? Якийсь п'яний був. Тільки усього, думалось. Від такої думки мені легше є. Вона, мене рятує від чогось, не збагну тільки від чого. Тепер би ще світло погасло, може б тоді я заснув, думається далі. Я стуляю повіки, але ненадовго. Коли розтулюю... Все довкола мене так, як і було досі. Світло ледь-ледь просочується крізь щелину. Коли ж воно погасне, це світло?